«Що ж, добули?» «Добули, вражі, діти. Вернулись із добрим мерином. Здивувались ми тоді з козаками. Як же й не здивуватись, що в самих коні потомлені, а жребця такого доскочили, що так і грає на поводі?» «Еге, знай наших. Наш брат неспроста воює. Часом низовець і чортом орудує». Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуса і поглядаючи на всю компанію, а очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить, разом і морочить. Даю мене самого, каже Шрам, така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огера? Нам те є знати, батьку, Сідай та їдь собі з Богом не за горою. Часом жах у них проходить швидше від похмілля. Ага, у нас так, каже Кирило Тур. Наші не куткудачуть куда чують яєчко. А воно було ось як. Припустили братчики за ляхами. А ляхи огляділись, що їх женеться жменя. Та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман він прицілився та й влучив їх ротмістрові якраз межі очі. Ляхи тоді в розтіч. а я за коня. Чи то пак отаман за коня. «Що завража мати?» – каже тоді Шрам, протираючи очі. «Да се ж ти бачу сам і отаман. Запорожець тоді врегіт. Ага, каже пане полковнику» так ти шануєш давних приятелів. Ну, вибачай, братику, каже Шрам, обнявши його. Чи не розкололи ляхи мені голови шаблями да келепами? Щось не держиться в пам'ять. І що ж отелі, ми так заговорились, озвав Сомко. Давно пора, почарці, дай стів. «Ой, бгатці, розумна річ! Так-так!» – каже Черевань. «Я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не з дужою?» Випив Кирило Тургорілки, дай каже. «Уже ж, пане Ясновельможний, не остав твоєю ласкою і мого побратима?» «Не оставим», – каже Сомко. «Я знаю, що він шаблею ворочає лучше, ніж язиком».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 Один хіба крило тур йому в юнацтві рівня. Тим-то я нікого й не люблю так, як себе та його.